أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم, يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه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 od vjere svoje otpadne, pa Allah će sigurno mjesto nich dovesti ljude koje On voli i koji njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite. Oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar, dar koji On daje kome hoće. Allah je najsmirno dobar, dobar izna sve red je kimen el iman redo asdah bi islamski web, web portal al ihlas والقران شفاء الصدري فيه الرحمة والغفران غرّد يا شعل الإيمان غرّد واصدح بالقرآن غرّد يا شعل الإيمان غرّد واصدح بالقرآن واصدح بالقرآن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 بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه الى يوم الدين ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kao što je najavljeno cina braću i poštovane sestre za one koji slušaju preko interneta Večeras ćemo progovoriti nekoliko riječi, odnosno započećemo jedan novi serijal predavanja koji će vjerovatno od nas uzijeti ovo večerašnje predavanje i možda još dva ili tri dodatna predavanja, a to je koga blagosiljaju a koga proklinju meleki. Kada pogledamo u stanje muslimana, naći ćemo da muslimani prolaze kroz raznorazna razna iskušenja. Kako umjeti općenito tako svaki pojedinac posebno? Kao što, se, kao što znate, prošli put smo spomenuli da je cilj iskušenja to da Allah subhanahu wa ta'ala vidi istinitost nečijeg pridržavanja za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Zato ćemo vidjeti velik broj ljudi kada zapadne neka iskušenja za načinima koji nisu šerijatski dozvoljeni. To smo spominjali u našem, našem prošlom i pretprošlom predavanju. Pa ćemo vidjeti ljude, kada ih zade se neke nedače, da posežu za nedozvoljenim načinima liječenja kao što je odlazak kod sihri baza, odlazak kod vračara, odlazak kod gatara. Jedan od ispravnih načina, šerijatskih ispravnih načina borbe protiv iskušenja jeste da čovjek zatraži od živog insana, ova riječ mora se velikim slovima napisati, da zatraži od živog insana da uputi Allahu subhanahu wa ta'ala za njega dovu. Da zatraži od čovjeka koji zbog njegovog praktikovanja islama, zbog njegovog ahlaka, zbog njegove dobrote, zbog njegovog ibadeta očekivati je da njegova dova bude primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala kao što je zabilježio imam Bukhari rahimahullah od Omera radijallahu ta'ala anhu poznatu njegovu izreku u ovom poglavlju a to je da je Omer govorio o gospodaru mi smo ti se u sušama znači kada bi nastupile suše kaže u vrijeme poslanika sallallahu aleyhi ve selleme obraćali poslaniku da dovi pa si ti davao kišu A sada, nakon smrti poslanika, obraćamo se amiđi tvog poslanika, da bi Allah subhanehu wa ta'ala davao dovu. Ovo, pošto nije čas akide, ali vidimo da Omer radi Allahu ta'ala anhu nije se obraćao u poslaniku nakon njegove smrti, kao što to čini neke zalutali sekte, i u današnjim vremenu traži od poslanika ili od svojih umrlih nekih vođa ili neki šejhova. Vidimo da je Omer radi Allahu ta'ala anhu, odlazio kod Amiđe Božijeg oslanika sallallahu alaihi wasallam da uputi dovu Allahu subhanahu wa ta'ala pa bi Allah subhanahu wa ta'ala davao kišu zamislite braćo moja draga ako je to slučaj sa ljudima ljudima koji su sigurno kriješni svako od nas neko manje neko više ima grijeha ali ipak Allah Đerlešanu od svoje milosti odaziva se do vama određenih svojih robova Zamislite, braćo moja draga, kakva je situacija Kada za nekog upute dovu, Allahova bezgrješna stvorenja Oni koji su neprestano pokorni Allah subhanahu wa ta'ala To su njegova stvorenja Meleki Zamislite, braćo moja draga, kakva je to onda razlika Meleki, ona stvorenja koja ne govori ništa Osim sallahu ve subsane ve teala dozvolim. Ne radi ništa, osim sallahu ve subsane ve teala dozvolim, i ne, ne zauzimaju se i ne čine dovu osim za one osobe s kojima je Allah subsane ve teala zadužio. Zato kaže Allah subsane ve teala, "Vaqalu ittakhadha ar-rahmanu walada, bal ibadu mukramun, la yasbiquna bil-qawli wa Ja'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa illa liman irtada wa hum min Oni govori: Milostivi ima diete, valne kai on, ameleki su samo dobri, poštovani. Oni ne govori: Ameleki su samo robovi, poštovani. Oni ne govori dok on ne odobri. Meleki znači ne govori osim kada Allah subhanahu wa ta'ala odobri. I postupaju onako kako on naredi. On zna šta su radili i šta će uraditi. I oni će se samo za onoga kojim on bude zadovoljan zauzimati, a oni su i sami iz trahopoštovanja prema njemu brižni. Vidimo da Allah Đelešanu ovdje kaže meleki se zauzimaju samo za one osobe s kojima je zadovoljan Allah subhanehu ota'ala. Također Allah džellešan kada opisuje meleke opisuje da su pokorni i da radi samo ono što im on subhanu ve taala naredi kaže Allah džellešan u ja elledina amenu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an nas wal hijara o vi ku iveruyete sebe i porodice svoje čuvajte od 2 3 gorivo ljudi i kamenje biti O se meleki strogi i strašni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati i koji će ono što im se naredi izvršiti. Vidimo, braću moja draga iz ajeta, da su meleki pokorna Allahova, subhanehu wa ta'ala, stvorenja, za razliku od ljudi. A kazali smo, Allah djelašanuhu se smiluje ljudima, pa nekim od njih usliša njihove dove. A kako je onda, braću moja draga, velika razlika kada meleki upute Allahu subhanahu wa ta'ala dovu za nekoga. <tak> Također o tome kakvo veliko mjesto ima dova meleka kod Allaha subhanahu wa ta'ala govori i to da je Božji poslanik upučivao dovu ashabima da meleki za njih upute dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači Božji poslanik, poznato je da dova Božji poslanika bila primljena kod Allahu subhanahu wa ta'ala ali je on dovio pojedinim ashabima dove molijeći kaži da meleki Allahu subhanahu wa ta'ala na njih salavate donosi pa u hadisu koji je zabilježi imam Ebu Davud a hadis je verodosten od Enesa radijallahu ta'ala da je Boži poslanik došao kod Sad Sa i Ibnu Ubadi radijallahu ta'ala anhu pa mu je on znači ugostio ga je i iznio mu je ljeba i ulja Pa je Boži poslanik, sallallahu aleyhi ve sellem, nakonjela jela proučio sljedeću dovu. Postaći kod vas iftarili, dobri ljudi jeli vašu hranu i meleki na vas salavate donosili. Ako znamo sve ovo što smo spomenuli, da je dova meleka tako jaka i zaočekivati je da bude prihvaćena kod, prihvaćena kod Allaha, subhanahu wa ta'ala, zar postoji neko razuman, razuman insan koji ne bi poželio da za njega meleci ili meleki upute dobu Allahu subhanehu wa ta'ala zato ćemo mi braću moja draga pokušati spomenuti neka dijela koja su spomenuta u Kur'anu i sunnetu na čije počinioce meleki donose salavate ako se prepoznamo u tim dijelima trebamo zahvaljivati Allahu Đirlešanu i nastaviti sarađenjem tih djela a ako nas pak ne bude u tome onda treba da pokušamo da se potrudimo da počnemo praktikovati ta djela a vidjećete da su to u dosta slučajeva mala i laka djela za rađenje a tako su to velike nagrade prije nego što počnemo spominjati jedno po jedno djelo, da spominjemo samo jednu bitnu stvar, a to je kako bi što bolje shvatili ovu tematiku šta se podrazumijeva pod izrazom kada čujemo dosta puta Allah Đelešanu donosi salavat na nekog ili Allahovi meleki donosi salavat na nekog šta znači ovi izrazi odnosno kako su i protumačili islamski učenjaci kada se kaži da Allah Đelešanu donosi salavat na nekog a to ćemo čuti u dosta hadisa to znači da Allah subhanahu wa ta'ala spominje tu osobu kod svojih meleka također to znači preporuka toj osobi i Donošenje blagoslova na njega A što se tiče Kada ova riječ Dođe u kontekstu meleka Da oni donose salavat na nekog od Allahovi subhanahu wa ta'ala robova Onda to znači Islamski učenjaci su to protumačili Sa dva značenja A ona su da kažemo blizu Slična jedno od tih značenja jeste Da oni upućuju dovu Allahu subhanahu wa ta'ala Za dotičnu osobu a drugo je da traži od Allaha subhanahu wa ta'ala istikfar za tu osobu znači kada god čujemo izraz meleki donose salavat na nekog to znači upučuju dovu Allahu subhanahu wa ta'ala za njega i traži kod Allaha subhanahu wa ta'ala istikfar za tu osobu dobro prva skupina braćo moja draga prva skupina sretnika jer zaista su sretnici oni koji mogu uraditi neko djelo i tim djelom se približiti toliko Allahu subhanehu wa da su došli na taj nivo da na njih meleci časni meleci donosi salavate zaista oni zaslužuju da budu nazvani sretnici i zaista gdje su sretnici prva osoba koju ćemo spomenuti a večerašnje predavanje cijelo će biti kružiće oko teme abdesta, namaza i boravka u mešćidu A sljedeće naše predavanje će biti ako Bog da izaćemo malo i izmešći da pa ćemo spomenuti neke druge ovaj kako se zove primjere i neka druga djela. Prvo djelo braću moja draga, čim rađenjem čovjek može zaslužiti to da Meleki na njega donosi salavate, traži od Allah Đelešanhu da mu oprosti jeste da čovjek zanoči pod abdestom. Kako je to Lahko, a kako je velika nagrada U hadisu koji je zabilježio Imam Ibn Hidban A hadis je vjerodostan i njegovu vjerodostojnost Je potvrdio šeh Mohamed Nasrudin Albani Od Ibn Omara radijallahu ta'ala Anhu i Abu Hurire Rekao je Boži poslanik Ko zanoči pod Abdestom Zanoći u njegovoj Unutarnjoj odjeći Melek I kada god se probudi Ili prevrne u toku noći Kaže Melek Gospodaru, oprosti tvom robu tom i tom, jer je on zanočio pod abdestom. Još jednom zbog bitnosti ovog hadisa, još jednom ćemo ga citirati. Rekao je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, ko zanoči pod abdestom, zanoči u njegovoj unutarnjoj odjeći melek, i kada god se probudi ili prevrne u toku noći, kaže melek gospodaru, oprosti tvom robu tom i tom, jer je on zanočio pod abdestom. Ovaj hadis u sebi sadrži mnoge koristi, mi ćemo samo spomenuti dvije. Prva korist, braću moja draga, znači od koristi ovog hadisa ili od koristi spavanja pod abdestom, jeste to da u unutarnjoj odjeći čovjeka Sa njim u njegovoj posteli spava Melek. Zamislite, braćo moja draga, kako je lijepo društvo tog čovjeka koji spava pod Abdestom. I kako je velika razlika između ovog insana i onog insana koji zaspe Pod dejstvom alkohola ili pod dejstvom droge ili oni ljudi koji svoje noći provode po kafićima i kafanama i ne znam ti, gdje drugu po mjestima s kojima Allah nije zadovoljna. Kakva je samo razlika između ove dvije osobe i kako se na kraju razlikuju njihovi krajevi. Zaočekivati je da ovakva osoba završi lijepim krajem, krajem na Dunjaluku, a oni drugi kako je očekivati da završi lijepim krajem. Također, druga korist jeste, braću moja draga, da ona osoba koja zanoći pod abdestom, da za njega Allahovi meleke, znači ovaj melek, upučuje Allahu subhanahu wa ta'ala dobu. Vidimo, braću moja draga, kako je ovo dijelo lahko, a kako je velika nagrada. Jer dosta puta mi zaboravimo na onu uvodnu naše uvodne riječi, Nije mala stvar da za nekog uputi melek dovolj Allahu subhanahu wa ta'ala. I moramo se cijelo vrijeme toga prisjećati jer kada navodimo više stvari tako to nama malo postane i monotono malo i zaboravimo veličinu tih stvari. Jeli braću moja draga, završio se govor na ovu temu, znači jeli to sva nagrada ako čovjek zanoči pod abdestom, jeli mu samo to nagrada to što će sa njim noćiti melek u njegovoj unutarnjoj odjeći i da će upučivati Allah subhanu od ta'la dobu, ne Allah će lešanu i svoje milosti dao je i dodatne nagrade čovjek koji zanoči pod abdestom njegove dove također se primaju kod Allaha subhanu wa ta'ala u onim dijelovima noći kada se probudi ili prevrne u krevetu pa zamoli Allaha djalešanu za nešto od dunjalučkih želja i potreba ili za nešto od ahiretskih potreba Allaha djalešanu će mu to ispuniti u hadisu koji je zabilježio imam Ebu Davud a hadis je vjerodostojan od Muad ibn Djebela radi Allahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu aleyhi wa sallame kazao Nema niti jednog muslimana da zanoći pod abdestom u zikru, pa se probudi i sna ili prevrne se u krevetu, pa zatraži od Allaha nešto od dunjalučkih ili ahiretskih dobrota, a da mu to Allah subhanu wa ta'ala ne udovođi. Vidimo da ne ponavljamo ovaj hadis jer strah onda odužće se predavanja ako budemo ponavljali sve hadise vidimo znači da Allah Đelješanu daje još jednu dodatnu nagradu a to je da će dova one osobe koja zanoći pod abdestom pa se probudi ili se prevrne u krevetu pa zatraži nešto od Allah subhanu wa ta'ala bez razlike da li su to neke dunjalučke ili ahiretske potrebe da ćemo Allah subhanu wa ta'ala to uslišati druga skupina sretnika druga skupina ljudi koji rađenjem određenih dijela zaslužuju to da Allahovi meleki donose na njih salavate, jesu oni skupine ljudi koji iščekivaju namaz osobe koji iščekivaju namaz u džamiji i pod jednim uslovom da su pod abdestom ali je to u većini slučajeva ako čovjek iščekuje namaz u džamiji znači u većini slučajeva je pod abdestom U hadisu koji je zabilježio imam Muslim Odebu Abu Hurajri radijallahu ta'ala anhu, rekao je poslanik sallallahu alayhi wa sallam: Neće prestati insan biti u namazu sve dok je na mjestu namaza i čeka namaz. A meleki govore, a meleki govore gospodaru oprosti mu, gospodaru smiluj mu se sve dok ne ode ili kaže sve dok ne izgubi abdest. Vidimo ovdje da Boži poslanik sallallahu aleyhi ve selleme obećava salavat meleka i njihovu dobu onim osobama koju, koje budu iščekivale namaz pod abdestom. Sve do onog momenta dok budu pod abdestom i dok budu iščekivali namaz Allahovi subhanehu wa ta'ala meleci donose salavate na njih. <clears throat> Zaista vidimo i rezimiramo ponove da Sva ova dijela koja ćemo spomenuti te kako lahka. Ali je, braćo moja draga, problem unama, Malo je oni koji se natječu u rađenju ovih dijela. Mi se natječemo u nekim drugim stvarima. Rijetko ćemo naći nekoga ili ga zateći ili vidjeti da sjedi u džami od Akšamo dojacije. A to je otprilike sahat i kusur. Ali smo zato mi, velik broj nas spremni da presjedimo pokraj televizije par sahata bez imalo znači poteškoći, bez imalo poteškoći neću da govorim šta će se gledati na televiziji, pretpostavimo da je to sve u rijedu što se gleda ali je braćo moja draga velika razlika između sjedenja ispred televizije i sjedenja u džaniji a sjedenje u džaniji ima neke druge koristi koje mi ne moramo ovom prilikom spominjati dovoljno je spomenuti, spomenuti to da meleki Allah subhanahu wa ta'ala donosi salavat na tu osobu da je čovjek na tim mjestima siguran od velikog groja grijeha tu neće vidjeti razgoličenu ženu niti, niti će čuti muziku niti će čuti u velikom broje slučajeva gibet ili nemimet ako bude pogotovo sam sjedio učio Kur'an, ziklio a ako se pridoda na to se vapi onog ibadeta koji bude radio učio Kur'an zikrio, klanjao na filu ili nešto slično Tomi zaista je velika razlika ali je problem u nama i u problem je u našim srcima u našim imanima mi smo u mješćidima kao riba na suhum samo što prije da izletimo samo što prije da izletimo požuri kući pa da što više vremena provedemo pokraj televizije Također sjedinjem u džami čovjek ima jednu veliku blagodat A to je da će imati priliku nakon ezana Da uputi dobu Allahu subhanehu wa ta'ala dovu u vremenu kada se dove ne odbijaju Kaže Boži poslaniku u hadisu Innet du'a la ju raddu bejnel ezani wal ikame fel, fel fed'u Zaista kaže dova između ezana i ikameta Neće biti odbijena pa dovite Boži poslanik preporučuje svojim robovim, odnosno svojim sljedbenicima da upućuju dovu Allahu subhanahu wa ta'ala u periodu između jezana i kameta i kaže da dova u tom vremenu neće biti odbijena dobro, da ne dužimo idemo dalje treća skupina treća skupina sretnika na koje meleke Allahu subhanahu wa ta'ala donosi salavate, jesu oni koji klanjaju u prvim safovima. Opet stvar usko vezana za džaniju. Zašto smo ovdje kazali u prvim safovima? Nismo kazali u prvom safu. Zato što ova riječ u prvim safovima obuhvata tri stvari. Obuhvata one koji klanjaju u prvom safu. Obuhvata one koji klanjaju u drugom safu. I obuhvata one koji klanjaju u prvim safovima. Mu hadisu koji je zabilježu Imam Ibn Hibban Hadis je vjerodosloven kao što je to potvrdio veliki hadijski ekspert današnjice Šuajb Arnaut. Allah ga sačuvao. Odberao Ibnu Aziba radijallahu ta'ala anhu da je kazao Boži poslanik sallallahu alihi wasallam Allah, zamislite braćo moja draga, Allah dželešanuhu i njegovi meleki donose salavat na prvi saf. Zamislite braćo moja draga kako je velika blagodat prema nama od strani Allah subhanahu wa ta'ala što nam je dozvolio da možemo uraditi neko djelo pa da Allah zbog tog djela na nas donese salavat. Kako je velika Allah subhanahu wa ta'ala blagodat prema nama? Blagol je onima koji svoje namaze obavljaju u prvom safu. Kod nas ljudi u velikom broju slučajeva ono jednom kad idu u džamiju sedmišno, znači u velikom broju slučajeva ono jednom kad idu u džamiju redaju se oko vrata guraju se oko vrata zašto? Zato da bi kada imam preda selam što brže, znači bili među prvima kada je u pitanju izlazak iz džamije. To je ono što sam ja govorio mi se u džamiji osjećamo kao riba na suhom a trebalo bi da bude suprotno ljudi bi trebali da se guraju u prvom safu Kaže Boži poslanjik sallallahu alaihi wa sallam u vjerodostojnom hadisu, kada bi ljudi znali vrijednost ezana i prvog safa, oni bi se, kaži natjecali. Dotim mjeri da ne bi, kaži mogli odrediti ko će ući u prvi saf, kaže, pa bi morali bacat kocku. Kod nas moraš bacat kocku da ljude pomjeriš od vrata gore prema prvom safu. Subhanallah kako je velika razlika između nas i prvih generacija. U hadisu koji je zabilježio imam Ahmed sa dobrim lancem prenosilaca, kao što je tu kazao ših Alvani, od Ebu Umami radi Allahu ta'ala anhu kazao je Boži poslanik, sallallahu alihi wasalleme, Allah i njegovi meleki donosi je salavat na prvi sav. Kažu ashabi, o Boži poslanike, a na drugi, kaže Boži poslanik, Allah i njegovi meleki donose salavat na prvi saf. Kažu asabi, o Božji poslanič, a na drugi, kaže Božji poslanič, sallallahu alaihi vaseleme, i na drugi. Na osnovu ovog hadisa, neki islamski učenjaci uzimaju propis da je vrijednost namaza u prvom safu duplo veća nego vrijednost namaza u drugom safu. Zato što je Božji poslanik sallallahu alaihi vaseleme, dva puta ponovio ovu rečenicu. I zadnja stvar koju smo rekli da obuhvata klanjanje u prvim safovima je znači da to obuhvata prve safove. Jeste hadis u Ebu, Ebu Davudovoj zbirci hadisa gdje rodoseon od Bera ibn Aziba radijallahu ta'alanu da je Boži poslanik kazao Allah i njegovi meleki donose salavat salavat na prve safove. Dobro, četvrta skupina sretnika... Dobro pazite, oni koji ne pišu mogli bi nam na kraju predavanja ponoviti sve ove skupine Pa zato malo ovaj pripazite da nešto i zapamtite Četvrta skupina sretnika Bez prepisivanja od onih koji su pisali Četvrta skupina sretnika na koje meleki donose salavat Upućuju dove Allahu subhanahu wa ta'ala Jesu oni koji klanjaju na desnoj strani safova Oni koji klanjaju na desnoj strani Safova. Emanet aradi, znači zato što je to neki emanet, hadisi koji govori na ovu tematiku, po velikom broju hadijskih učenjaka su slabi. Jedan od tih učenjaka koji smatrao hadis na ovu temu jeste Ših Albani. Ali Ših Hafiz ibn Hajar, rahmetullahi alihi, smatrao je smatra ovaj hadis dobrim, zbog toga ga mi ispominjemo, iako... Ima jedno općenito pravilo kada se u pitanju fabail, znači neke posticaj na rađenje dobrih dijela, džumhur, većina učenjaka dozvoljava korištenje slabih hadisa u tim stvarima kada se ljudi postiću na rađenje dobrih dijela. A pogotovo ako kažemo da ima neko od velikih hadijskih eksperata, znači kao što je Hafiz ibn Hađer, Ovaj, smatra ovaj hadis dobrim zato ćemo ga mi ispomenuti u hadisku i ga zabilježi imam Ebu Davud i drugi od Aiše radijallahu ta'ala anha da je Boži poslanik kazao Allah i njegovi meleki donose salavat na desnu stranu safova da kažemo istinitost ove predaje potvrđuje i praksa prvih generacija pa ćemo vidjeti da su se i oni natjecali u tome da budu Na desnoj strani Božih poslanika, sallallahu alaihi wasallam, u hadisu kojeg, ili predaji, koji je zabilježio imam muslim od Bera ibnu Aziba, radijallahu ta'aranu, stoji Mi, kada bi klanjali iza poslanika, voljeli smo biti na desnoj strani od njega. Okretao bi se svojim licem nama. Znači, Boži poslanik, sallallahu alaihi wasallam, je nakon namaza okretao se na desnu stranu. Bera ibn Oaziv kaže da su voljeli Da budu na desnoj strani Pa onda to i pojašnjava Ali to ne mora značiti ovaj da je to jedini razlog Dobro Peta skupina sretnika Za koju Allahovi subhanahu wa ta'ala Meleki upućuju dovu Allahu subhanahu wa ta'ala Jesu one osobe Koje upotpunjavaju Safove I koje osobe koje Ravnaju safove U hadisu koji je zabilježio Imam Ibn Mađe, a hadis je vjerodostojan, od Aiše radijallahu ta'ala anha da je kazao Boži poslanik, Allah i njegovi meleke donose salavat na one koji spajaju i popunjavaju safove. U Ibnu Huzeminoj predaji ovog hadisa stoji da je Boži poslanik sallallahu alihi vaseleme prolazio s kraja na kraj safova pa bi dodirivao naša ramena i prsa i govorio nemojte se razilaziti pa da se vaša srca raziđu i govori o bi Allah i njegovi meleki donose salavat na one koji popunjavaju prve safove. Nažalost, mi smo u velikom slučaju svjedoci da muslimani i te kako izbjegavaju ovaj sunnet, ako bi ga mogli nazvati sunnetom pošto ima islamski učenja, kao smatraju radanje safova obavezom. Ali s druge strane, braćo moja draga U ostavljanju ovog propisa izlažimo se prijetnji božjeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme a to je gdje kaže božji poslanik letusawun safufakum ili ćete vi poravnati svoje safove ili će Allah dželle šanu razjediniti vaša srca za nevidimo braćo moja draga da smo mi i te kako izloženi ovoj da kažimo prijetnji božjeg poslanika zar ne vidimo koliko je džamija u kojima ljudi jedni drugje baš preziru njihova srca su se razjedinila a možda jedan od razloga je to što pozoveš čovjeka da poravna samo saf najbolje onda da se vratimo prvim generacijama pa da vidimo kako su prve generacije svatale ove hadise da li su ih svatali obaveznim ili nisu i da li su ih praktikovali u svakodnevnom životu u hadisu koji je zaviležu imam Bukharija od Enesa radijallahu ta'ala anhum Da je poslanik sallallahu alaihi wasallam govorio, poravnajte safove, zaista vas ja vidim iza mojih leđa. Kaže Enes, pa bismo mi spajali rame uz rame i kaže nogu uz nogu, stopalo uz stopalo. U ovoj predaji je došlo stopalo uz stopalo, dok ima drugi predaj gdje kaže petu uz petu i koljeno uz koljeno. Normalno, braćo moja draga, moramo ovdje naglasiti jednu stvar, a to je da čovjek treba da pokuša da poravna i popuni saf. Ali ne treba da idemo u drugu krajnost, kao što ima ljudi koji bježe od te stvari kao da je ona novotarija. Ne treba da idemo u drugu krajnost, pa da mi širimo noge pokušavajući spojiti saf više nego što je to opet propisano. Da mi greško ispravljamo, gre, ispravljamo greškom. Čovjek će stati usapono liko koliko su široka njegova ramena. Onaj čovjek koji klanja do njega ako želi da slijedi sunet Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, on će staviti svoju nogu do tvoje. Ako ne želi, ne treba čovjek da širi noge više od širine svojih ramena, kako to ne bi bilo razlog, kako to ne bi bio razlog unošenja i razdora među muslimane. A to nekada čovjeku zna predstaviti problem. Neko te dotjera u i ti moraš stajat na zato što je se on raširio. Znači svako da stani onoliko koliko su široka njegova ramena. I zaista, braćo moja draga, ovo ravnanje sapova naročito u pojedinim ovaj, džematima je tako postala strana stvar, subhanallah, kao da čovjek poziva ljude u sljeđenje a pozivaju slunet Božijeg poslanika. Velik broj ljudi želi u džaniji da se osjeća baš onako kako se osjeća kod kući. Da ga niko ne dodiruje kada je namazu. Jednostavno, alergičan je na to da ga neko dodirne u namazu. A vidimo kakva je bila praksa ashaba Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Da, ne dužimo mnogo, idemo dalje. Šesta skupina sretnika zasigurno zaslužuju da i svaki put nazovemo sretnicima šesta skupina sretnika na koje Allahovi meleki donose salavate upućuju Allahu subhanahu wa ta'ala dove jesu oni koji izgovaraju riječ amin nakon fatihi i njihovo izgovaranje riječi se podudari sa izgorom, izgovorom riječi amin meleka koji aminaju na Fatihu. U hadisu koji ga zabilježio imam Bukharija od Ebu Hureyre radi Allahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu aleyhi wa sallame kazao kada imam učejući Fatihu kaže l l recite vi amin jer čije aminanje se podudari sa aminanjem Meleka bit oprošteni prijašnji grijesi. Također u hadisu Bukharije i muslima od Ebu Hureyre Da Boži poslanik kazao, kada neko od vas kaže amin, kažu meleki na nebu amin. I ako se kaže, podudari jedno sa drugim, budu mu oprošteni glijesi. Po većini islamskučenjaka, ove riječi znači amin, znači uslišaj Bože. Vidimo znači da meleki u ovom slučaju aminaju na učenje fatije, koja je za sigurno jedan vid dovi. Dobro, sedma skupina sretnika na koje meleki donose salavate upuću Allahu Subhanahu Wa Ta'ala jesu oni koji sjede na mjestu namaza nakon namaza i provode vri, svoje vrijeme u ibadetu. Oni koji sjede na mjestu namaza i provode svoje vrijeme nakon namaza u Ibade tu. U hadisu koji je zabilježio imam Ahmed od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame kazao Meleki donose salavat na nekog od vas sve dok bude na mjestu na kojem je klanjao sve dok ne izgubi abdest Meleci govore gospodaru oprostimu, gospodaru smilujim se. U nekim predajama ovog hadisa je došlo Da to se odnosi na one osobe koje sjede nakon sabaha, a u nekim predajama nakon jaci. Ali inšallah ispravno je mišljenje na osnovu ovog hadisa koji je opće karaktera da čovjek može zaslužiti ovu nagradu sjedinjem znači džaniji nakon svakog namaza zbog općenitosti ovog hadisa gdje se kaže... Meleki, donosi salavat na nekup od vas sve do bude na mjestu na kojem je klanjao. Ovdje se ne spomnije znači ni jedan namaz. Dobro. Ovdje nam je i te kako bitno spomenuti jednu stvar. I dosta puta ljudi pitaju to pitanje a to je je li uslov da čovjek sjedi na istom mjestu gdje je sjedio kada je znači završio namaz? ili je uslov da bi postigao ovu nagradu da sjedi u istoj džami gdje je klanjao pošto arapskom jeziku kada se kaže ovi hadisi znači, znači da sjedi kaže na mjestu svoje musalli to se može odnositi u arapskom na mjestu gdje on obavio namaz a može se misliti mjesto musalli kompletan mesjid pa da vidimo šta su islamski učenjaci kazali na tu temu spomenut ćemo mišljenje ili odgovor dvojice velikih islamskih učenjaka vama svima poznati, inša jedan od njih je obo dvojica od njih su pisali komentar Sahih Buhari jedan od njih se zove Hafiz ibn Hajar u svojoj knjizi Fethul Bari a drugi Hanefijski učenjak Alametu Al Ajni Rahmetullahi Alihi u knjizi koja se zove Umdetul Qari pošto im je govor, znači faktički u Razlikuje se u nekoliko slova, spomenut samo govor Hafiz ibn Hađera, kada je komentarisao one riječi gdje, gdje stoji da ona osoba koja sjedi na svome mjestu, kaže Hafiz ibn Hađer, ako bi čovjek otišao i sjeo na neko drugo mjesto u istom mestridu imajući konstantan nijet iščekivanja, imat će spomenutu nagradu. Vidimo, znači, to isti ovaj govor, faktički, u slovo kazao je Da nije uslov da čovjek mora sjediti na istom mjestu ako želi ovu nagradu, već je uslov da čovjek sjedi u istom mesđidu u kojem je klanjao dotični namaz. Dobro, osma skupina sretnika za koje meleki upučuju salavate, donose dove, traži istikfar, kod Allah subhanu wa ta'ala za njih jesu oni osobe koje klanjaju sabah i jaciju u džematu cijelo vrijeme braću moja draga vrtimo se džemat namaz i tako u hadisu koji ga zabilježu imam Ahmed Ibnu Huzeme Ibnu Hidban i drugi hadis je vjerodostojan od Ebu Hureyri radi Allahu ta'ala anhu da je každao Boži poslanjik sastaju se meleki noći i meleki dana na sabahu i ikindi namazu Pa se sastanu na, sabahu, na, na sabah namazu, pa se uzdižu meleki noći, a ostaju meleki dana. Pa se sastanu ponovo na ikindiji, pa ostanu meleki noći, a uzdignu se melek, meleki dana. Pa ih upita njihov gospodar, kako ste ostavili moje robove? Pa oni kažu, došli smo im i zatekli smo ih kako klanjaju, a mi smo napustili i otišli smo oni i oni klanjaju. I nastava kadisa nam je te kako bitan, pa kažu, pa im oprosti onog dana kada nastupi polaganje računa. Vidimo da ovdje meleki upućuju dovu Allahu subhanahu wa ta'ala onim osobama koje klanjaju i kindiju i sabah namaz u džematu. Deveta skupina i napokon zadnja skupina, oko koje ćemo se inša samo malo zadržati, ovaj jesu one osobe koje donose salavat na poslanika sallallahu alaihi wasallam znači osobe koje donose salavat na božih poslanika sallallahu alaihi wasallam Allah džellešanu i njegovi meleki donose salavate na njih malo ćemo braću moja draga pošto nismo imali priliku bar kako sam ja ovdje da govorimo o salavatima Spomenut u nekih desetak minuta, inša Allah, a to neće biti dugo. Neke koristi donošenja salavata i spomenućemo mjesta i vremena kada je vjerom i šerijatom propisano donošenje salavata. Prije toga da spomenimo hadise koji ukazuju na to da Allah i njegovi meleki donose salavate na osobe koje donose salavat na poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pazite dobro U hadisu kojeg je zabilježio imam Ahmed od Abdullaha ibn Amra radijallahu ta'ala anhu sa dobrim lancem prenosilaca da je kazao. Ko? Kazao je Abdullah ibn Amr. Ne kaže rekao je poslanik, pek je ovo njegov govor. Ko donese salavat na Božijeg poslanika, Allah djelešanhu i njegovi meleki donosi na njega sedamdeset salavata, pa ko hoće od vas neka po večera a ko hoče neka smanji donosi salavata zamislite braćo moja draga čovjek donese jedan salavat a Allah dželle šanehu i njegovi meleki donesu zbog tog salavata njanjega 70 salavata zamislite tako mi Allah da je suprotno to bi opet bilo bila velika nagrada da je uslov Da Allah Čelešanu na tebe donese jedan salavat Da ti 70 puta doneseš salavat Pa to bi bila velika nagrada A zamislite to Jednom čovjek donese salavat na Božijeg poslanika Allah Čelešanu na njega Donosi salavat 70 puta Normalno Moram odgovoriti na to Da će neko se upitati Pa ovo nije hadis Ovo je govor Abdullah ibn Amra anhu. Inače imate jedno pravilo A to je Kada ashab govori nešto što se ne može znati osim vahjom i objavom da li da govori o sudnjem danu da li da govori znači o nekim gajb stvarima te stvari uzimaju njihov govor se smatra hadis Božijeg poslanika zato što su ashabi bili daleko od toga da govori o gajb stvarima osim da su to čuli od poslanika ali se nekada desi da ne kaže čuo sam poslanika već to on spomeni bez toga da je čuo Božijeg poslanika ali su oni bili daleko daleko od toga njihovu pravednosti Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u Kur'anu bili su daleko od toga da spomenu nešto o Allahovoj vjeri a da to nisu čuli od Božijeg poslanika sallallahu aleyhi ve selleme konkretno za ovaj hadis jedan veliki hadijski ekspert ovaj Alametu Sahavi je kazao da ovaj hadis uzima propis znači ovaj govor uzima propis hadisa Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasalam ali u svakom slučaju ako bi bilo oni koji ne mogu da se pomire s njime onda ćemo im citirati hadise iz drugih zbirki vjerodostojni u hadisu koji ga zabilježio imam muslim od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu da je rekao Božiji poslanik ko donese salavat na mene Allah djel lešanuhu donosi na njega deset salavata Vidimo, vraću moja draga, kada pogledamo u život Božijeg poslanika i njegove hadise, vidjet da je Božiji poslanik podsticao na to da se donosi često i mnogo salavati na njega. Do te mjere, do te mjeri da je posticao na to da ljudi ostave dovu da zapostave dovljenje Allahu Đelešanu da donose salavat na mjestu dove a da će to biti razlogom da Allah Đelešanu ispuni njihove potrebe dunjalučke i ahiretske i da im oprosti grijehe u hadijesu koji je zabilježi imam etirmevi hadijes je dobar od Ubej ibn Kaaba radi Allahu ta'ala anhu da je kazao o poslaniče ja često donosim salavat na tebe fa koliko da odvojim vremena u svojoj dovi koliko da odvojim vremena u svojim dovama za donošenje salavata na tebe pa mu kaže Boži poslanik wasallam, koliko hoćeš kaže on o Boži poslanik je li dovoljno četvrtinu vremena četvrtinu vremena koje ja želim da upućujem dovu je li to dovoljno da četvrtinu tog vremena ja posvjetim donošenju salavata kaže Boži poslanik kako želiš ali ako povećaš to je bolji Kaže ovaj Asab, Božiji poslaniče, je li dovoljno pola vremena? Pola vremena koje sam ja želio da posvetim za dovo, je li dovoljno da ja posvetim donošenju salavata na te? Kaže Božji poslaniče, kako želiš, ali ako povećaš, to je bolji. Kaže Asab, o Božiji poslaniče, dvije trećine, je li to dovoljno? Kaže Božiji poslaniče, kako želiš, ali ako povećaš, to je bolji. Kaži, o Boži poslaniče, jaču, ću svo vrijeme koji sam želio posvetiti dovi, posvjetiti donoseći salavate na tebe. Pa kaži, Boži poslaniče, sallallahu alihi wasallam, tvoje brige će biti riješene, a grijesi će ti biti oprošteni. Znači, zbog toga što si ti toliko vremena posvjetio donošenju salavata, zapostavio si svoja neka lična prava i svoja, da kažemo, potrebe Allahu dželelšihanu učiti dati da će se te tvoje potrebe ispuniti i da će ti biti grijesi oprošteni. Dobro. Na kraju braćo moja draga, ukratko da spomenimo samo neke od koristi donošine salavata. Zbog skučenosti vremena nećemo ovaj citirati argumente, već ćemo samo nabrojati koristi. Nakon toga u par minuta ćemo spomenuti mjesta i vremena kada je propisano donošenje salavata na Božijih poslanika sallallahu alaihi wasallam znači prvo u donošenju salavata jeste pokoravanje Allahu Đelešanu jer Allah Đelešanu tamo u kuranskom ajetu kojeg mi čisto slušamo inna Allahe u ome laiketehu yusalluna alenne bih ja eyjuhellezina amenu sallu ali Allah Đelešanu i njegovi meleki donosi salavate na poslanika o vjednici pa i vi donosite salavate znači to je pokornost Allahu Đelešanu onomi što traži također odkoristi ono što smo malo prije spomenuli da će zbog donoš donošenog jednog salavata na poslanika Allah Đelešanu Allah Đelešanu donijeti na tu osobu deset salavata također salavat donošenja salavata biva razlogom da čovjekova deređa se uzdigni znači za deset deređa Da mu se upiše deset sevapa i da mu se znači izbriše, da mu se oprosti deset grijeha. Također za očekivati je da ona doba prije koje se prouči salavat na Božijeg poslanika da bude primljena, a to ćemo spomenuti malo poslije. Također donošenje salavata nakon ezana, a prije učenja dove, biva razlogom zasluživanja šefaata vožih poslanika sallallahu aleyhi wasallame i donošenje salavata na kraju biva razlogom čovjekove blizine od poslanika sallallahu aleyhi wasallame na sudnjem danu. Ukratko na kraju da spominjemo braću moja draga, mislim da ima potrebe kako bismo znali pošto uvijek smo prisutni tim nekim donošenjima salavata te donesi salavat ovdje donesi salavat ondje da znamo gdje je šerijetski opravdano i propisano donošenje salavata prva stvar koja je propisana po konsenzusu islamskih učenjaka ali se razilaze jeli obavezno ili nije ali je propisana po konsenzusu to je na zadnjem sjedinju namazu kada čovjek sjedi na zadnjem sjedinju zadnjem sjedinju u namazu tada je propisano nakon etahijatu proučeno da se donese salavat neki se razilaze oko toga je li to tada obave za vađiv ili je to sunnet ali mi nećemo o tome govoriti po konsenzusu je tada ovaj propisano druga stvar po nekim učenjacima a to je konkretno šafijska pravna škola propisano je donišenje salavata i na prvom sjedinju nakon što čovjek prouči etahijatu Znači, propisano je po njihovom mezebu da čovjek donese i tada salavate, ali su to oni smatrali sunnetom neobavezom. Zato ja preporučujem svakom od vas da ovu stvar ponekada praktikuje, znači, zato što ovaj, oni zato navode i neke argumente. Tako, dosta puta me ljudi pitaju, šta? Učio sam salavate na prvom sjedinju, jer namaz isprav znači nema smetnji da čovjek ponekada namjerno prouči salavate kako bi time praktikovao taj sunnet ako bogda. Također, Primjetili ste kada se uči kunut dove znači kako tamo u Mekki u Medini i ovdje u Bosni ovaj na nekim mjestima kada se uči dova na vitru nakon vitra ćete primijetiti veliki broj i mama kaže vosallillahu ala nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma dinu s na krai dovi Hadis o ovim stvarima je kako se zove slab. Ima neki učenjaka koji ga smatraju dobrim, ali, znači, treba da znamo da hadis o propisanosti kunu dovi, da je Boži poslanik, sallallahu alihi wasallam, podučio Hasana, sina ali Alinog, radijallahu ta'lanhu, da je hadis vjero dostoven. Samo ovaj dodatak na kraju wasallillahu ma'ala nebijina Muhammed, znači, donošenje salavata, oko tog dijela hadisa i razilaženje, znači, velik groj hadiskih učenjaka smatra hadis daif, ali znači ima neki učenjaka koji ga, ovaj, smatraju dobrim hadisem. Četvrta stvar jeste salavat je propisan također po konsenzusu islamskih učenjaka nakon drugog tekbira u dženazi namazu. Također, u ovoj situaciji se učenjaci razilaze je li to obaveza ili nije, ali znači po svima je to propisano nakon drugog tekbira. Također, propisano je donišenje salavata na božijeg poslanika, a zapostavljeno zasigurno kod velikog broja muslimana nakon završetka jezana i prije učenja dovi. Velik broj ljudi odmah nakon što moezin završi, odmah uči dovu. Propisano je kao što je došlo u hadisu i mama muslima da čovjek nakon što ponavlja za moezinom nakon toga donese salavat na božijeg poslanika, a nakon toga da uputi onu dovu poznatu koju vi svi inšala znate. <kuh> Također od mjesta gdje je propisano učenje salavata jeste prije upučivanja dovi u hadisu koji je zabilježio imam Ahmed stoji da je Boži poslanik sallallahu aleyhi ve selleme čuo čovjeka kako dovi u namazu pa je počeo bez zahvale, Allah uđelešanu i bez salavata pa je rekao Boži poslanik ova je požurio pa je ga nakon namaza pozvao pa je kazao njemu ili nekom drugom znači sumlja od prenosi od sahadisa pa mu je kazao kada neko od vas želi da uputi dovu neka počne sa zahvalom Allahu, zatim neka donese salavat na poslanika sallallahu alaihi wasallam a zatim neka dovi šta mu je milo ili šta hoće također propisano je donošenje salavata prilikom ulaska i izlaska iz džamije. Iako i po ovom pitanju ima razilaženja oko vjerodostojnosti hadisa, ali spomenut samo govor jednog velikog učenjaka koji je ujedno bio i hadijski učenjak, a to je Šehul Islam ibn temije gdje kaže donošenje salavata i selama na poslanika pri ulasku u mjesečit prenešeno je od poslanika i od viši, znači više ashaba i tabeljina. Znači Šehul Islam ibn Taymih je bio stava da je u ovoj situaciji ipak propisano donošenje salavata. Također propisano je donošenje salavata na mjestima gdje se ljudi okupljaju i prije nego što se razi, raziđu. Kao što je došlo u hadisu koji je zabilježuju imam etir mirzi, a hadis je vjerodostojno od Ebu Hureyri, gdje kaže Boži poslanik, sjelo u kojem se ne spominje Allah niti se donosi salavat je krnjavo. I na sudnjem danu Allah Čelešanu ili će kazniti te ljude ili će im oprostiti. I predzadnja stvar jeste ovaj donošenje salavata onog momenta kada se spomene ime Bože poslanika, sallallahu alihi wasallam. Ovdje se uvijek poteže ono pitanje jeli to obavezno ili nije obavezno. Većina islamskih učenjaka smatra da donošenje salavata prilikom spominjanja Poslanika, sallallahu alaihi wa sallam i njegovog imena nije obavezna. Nije obavezno. Nije obavezno. <clears throat> Ali u mnogim adisima Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam preporučuje da se done, donese salavat kada se spomeni njegovo ime sallallahu alayhi wa sallam u hadisu koji je zapisao imam At-Tirmizi a hadis je vjerodostojan od Husajna radi Allahu anhu da je rekao božji poslanik inal bakhila man zukirtu indehu falam yusalli alayya zeystaye onaj u čijem prisustvu budem spomenut a ne donese salavat na mene zato učite naći Neki šehova na arapskom jeziku kada govori pa spomenu poslanika wasalam, a ljudi ne donesu sada pa kaže a jeste li to kaže vi toliko u škrti a oni onda svi uglas odmah oni malo napomine pa počnu tada donositi salavate i zadnja stvar kada je propisano donošenje salavata jeste braćo moja da, draga petkom na dan petak znači općeni to tokom dana petka. U hadisku je zabilježio imam etir midija hadise virodosan kao što je to potvrdio Ših Albani od Uvejsa Ibnu Uvejsa da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao, među najboljim danima je petak. U njemu je stvoren Adem alaihi selam. U njemu je preselio. U njemu je puhanje u rog. U njemu je umiranje. Pa mnogo salavat na mene donosite petkom. Jer sve meni pokazuju vaši salavati pa su ashabi začuđeni upitali, o Božji poslaniće, zar neće zemlja znači, pojesti tvoje tijelo, zar neće istruhniti tvoje tijelo u zemlji, pa je Božji poslanić sallallahu aleyhi ve selleme kazao, Allah je zabranio zemlji da jede i uništava tijela vjerovjesnika. Molimo Allah subhanahu wa da nas učvrsti na putu istine, da nas učini od onih ljudi koji će se truditi da rade ona djela zvukujući potpadati po to da Allahu subhanu wa ta'ala meleci donose nana salavate molimo ga subhanu wa ta'ala da pomogni muslimane na svim mjestima i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas sakupi u džennetu kao što nas je i sakupio ovdje subhanike allahumma wa in la ilaha illa ente astaghfiruke wa ذاك العظيم في عونه من ابدع الكون سوا سبحان ولا اله الا الله ذاك في عونه من ابدع الكون سوا الله وبحمد الله ولا اله الا الله ديديه.داتكا.ل.سرتيصا.إخلاص.داتكا.كوم من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جل الغدير ودفاق الشلال ذاك العظم في عولى من أدعى الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظم في عولى من أبا كونه يتنعى السيقى عندي لا تغبير يا هلا محبا محبا, محبا عِنْدِنَا كَرَمُهُ كَرَامٌ لَكُمْ وَالْكَرَمُ مَا يَضِيعُ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ faqad faz wa mal hajatu dunja illa matahu l'gurur svako živo žit će smrt okositi i samo na sudnjem danu dobit će te u potpunosti vaše i ko bude od vatre udaljen i u dženju beden beden Taj je postigao što je žele i želio, a život na ovome svijetu je samo, varljivo samo arslađivan. <mim> haba marhaba bil jamee' diwan siqa indina akthar rabee' ya hala marhaba marhaba bil jamee' diwan siqa indina